Ba, ba, erran duzun bezala, ba, Luzanek okidea naiz, entenatzailea, pilotari hoia izan naiz, e, eta badut zortz e, urteko seme bat e, fibrosi eskistika duena. Eta duela urte batzuk e, maztearekin, e, nahi genuen pixkat e, lagundu e, e, Ben Jolamiko bizitaz delkartea, eta pentsatu genuen, barba danoan ik, 6 izan naiz, eta pilotaria initzet sautzen ditut. Ba, behar beharra ja da, gehiago izango zela ekitaldi bat eh, antolatzea. Eta hortik ba, urbildu hurbildu ginen Luzeaneko zuzendariarengana ta baietz izan zeguten. Orduan ba hasi ba, ginen ba iaialdiak antolatzen. Eta bat utengoa ba berriztasun bat badu eh, eta nahi genuen ba txapelketako chapelketako bat partidu bat edo iaialdi bat hemen antolatu eta pentsatu genuen ba ideia ona zela y el burraue que el carcea.